Efter alla rymningar från landets fängelser var det dags för hårdare tag i kriminalvården. Bland annat har en ny kommunikationsstrategi tagits fram som enligt kritikerna ska försvåra för journalister att bevaka vad som sker innanför murarna. Så som jag tolkar idag så har journalister undantagsvis tillträde. Man har tagit steg där man helt enkelt närmar sig läget i diktaturer. Titta siffror i helig statistik som hela tv-världen kretsar kring. Vi har besökt företaget som tar fram siffrorna och är en av dem som anses vara förlorare i det spelet. Och så undrar vi varför bloggan som var först ute med avslöjningarna om en fuskande minister inte kan få det fina journalistpriset guldspaden. Välkommen till medierna. Jag heter Petter Junggren och det är lördag den 10 mars. Finns ni den svarta sommaren 2004? Flera rymningar från Norra av Sveriges säkraste fängelser dominerade mediernas rapportering. Justitieministern sattes under press och kriminalvårdens generaldirektör fick avgå. Krav restes på säkrare fängelser och hårdare tag. Och en ny generaldirektör tillsattes direkt från posten som chef för rikskriminalpolisen. Och som en del i den hårdare kontrollen formulerades en ny kommunikationsstrategi- som enligt kritikerna ska styra bilden av kriminalvården och hålla journalister borta från fängelserna. Med formuleringar som anställda i kriminalvården ska inte agera ombud för journalister som vill hitta lämpliga klienter att intervjua. Frågan är om det är helt rimliga krav på säkerhet. Eller om det är som till exempel journalistförbundet säger till medierna att kommunikationsstrategin hotar yttrandefriheten. Vår reporter Jonas Arman gav sig av till Kumlaanstalten utanför Örebro för att ta reda på mer om kriminalvårdens attityd mot journalister. Jag är på väg in på Kumla fängelset. Det är Sveriges största säkerhetsanstalt. Och här ska jag träffa ordföranden för förtroenderådens riksorganisation som är dömd till livstid för mord. Hej, Jonas Alman från Sveriges Radio. Ska vi träffa Rickard Nilsson? Ja, det bra, det. Innan jag åkte hit så pratade jag med anstaltsledningen om att jag skulle ha min bandspelare på när jag kom. Men i säkerhetskontrollen går de igenom hela min utrustning. Jag vill att du stänger av den. Det har hänt något med kriminalvården. Självklart så finns det all anledning att hålla på säkerheten. Men det är inte det det här handlar om. Intagna jag har pratat med berättar om ett hårdare klimat som har gjort det svårare för dem att träffa journalister. Och därför svårare att nå ut med sin bild av kriminalvården. Svårare att få kontakt med det som kan vara den enda ventilen i en sluten värld. Vi ska tillbaka till Kumla lite senare. Men rymlingarna från halvfängelset är fortfarande på fri fot. som hämtade Tony Olsson och de andra utanför fängelset. Det började i samband med alla uppmärksammade rymningar 2004. Och den här hårdare attityden bekräftas också av journalister. Kriminalvården fick mycket kritik och det kom krav på rymningssäkra fängelser och hårdare tag. Resultatet är bland annat den nya kommunikationsstrategin där det till exempel står att anställda i kriminalvården inte ska agera ombud för journalister som vill hitta intagna och intervjua. Journalisten Dick Sundewall är en av dem som har reagerat mot den här utvecklingen. Alltså, så, så Som jag tolkar idag så, så har journalister undantagsvis tillträde att granska svensk kriminalvård. Dick Söndervall har jobbat som journalist med rättsfrågor i snart 30 år och hittills har det inte varit något problem för honom att komma in på anstalterna. Men sedan kommunikationsstrategin kom har det blivit svårare och svårare. Enligt strategin har nämligen kriminalvården rätt att hindra de intagna från att träffa media. En rättighet som alla ska ha enligt grundlagen men som ordning och säkerhet på anstalten och hänsyn till en intagnas återanpassning nu kan sätta stopp för. Det här, det här är absurt. Så här kan man resonera om man är en chefsöverläkare på ett rättspsyke eller ett mentalsjukhus. Eller något sånt där. Då kan man lägga in aspekten, är det här bra för patienten och, och kan det vara till men för patienten. Men i ett fängelse det är människor som har domstolligt fastslagna att de inte är allvarligt psykiskt störda. De har rösträtten om en svensk medborgare. De har yttrandefrihet. De har rätt att kommunicera med advokater och med journalister. Och det, är, och det här är ju en viktig grundprincip. Vi kritiserar diktaturer därför att man inte tillåter såna här kontakter. Och det här har nu kriminalvården bestämt sig för att den självklara rätten finns, ska tydligen inte längre finnas i Sverige. Nej, jag tycker inte att den här policyn förhindrar någon insyn i kriminalvården. Så det är ju en normal mediepolicy kan man säga. Lars Nylén var tidigare chef för Rikskriminalen men tog över som generaldirektör för kriminalvården hösten 2004. Han skulle få ordning på fängelserna igen och en av hans åtgärder var att ta fram den nya kommunikationsstrategin. Journalisten måste precis som alla andra som ska in på anstaltena, så det är redan korset eller kyrkans folk som ska in eller besök eller så så, så, så gäller det att man får anpassa sig till, till de reglerna det, jag ser inte det som något märkligt Men ni, ni tar ju ändå rätten att kunna begränsa journalisters möjlighet att få träffa intagna men även intagnas möjlighet att träffa journalister Nej, det finns ingen inskränkning i det, man kan förmedla sig med journalister det, vi säger inga nej till det men nej blir det bevisligen ibland. Till exempel för Rickard A.R. Nilsson som jag nu sitter och väntar på i Kumlas besöksrum. Hittills har hans position som ordförande i förtroenderådens riksorganisation gjort det lättare för honom att träffa journalister. Han får ju träffa mig till exempel. Jag är väl ett undantag från deras generella regel för jag har haft långa diskussioner med ansatsledningen här om just kommunikationen och min kontakt med media. Och de har de flesta fall insett att jag bör få ha det. Men det tror jag mer beror på det mediala trycket som är att de skräms lite att de inte vill säga nej allt för ofta. Men det har blivit svårare tycker han. Kriminalvården har nu gått ända upp till kammarätten för att hindra honom från att träffa en journalist som vill ta en bild av honom. Ett foto som skulle tas här i besöksrummet eftersom journalister som regel inte längre släpps in på avdelningarna. Och om man läser kriminalvårdens olika motiveringar så ser det ut som att de har använt alla argument de kan komma på för att stoppa fotograferingen. Alltså de har ändrat sin argumentering hela tiden och det är det jag tycker är lite konstigt. Från början var det för mitt eget bästa. Jag vet inte vad det innebär ute i media. Sedan jag argumenterade jag mot det så sa de att det var en generell policy- och därefter så har de ändrat igen och säger att nej, vi måste göra detta av säkerhetsskäl för att, så att inte säkerhetsanordningar fotograferas. Så de ändras hela tiden för att anpassa sig efter mina argument. Alltså det, det, det är en, en, en, ett förmyndarskap som jag inte kan ställa upp på. Ann-Britt var anstaltschef på Österåkerfängelset i 19 år. Och hon blir orolig över hur kriminalvården har utvecklats när hon läser kommunikationsstrategin. Om jag jämför med hur det var på min tid och med, med den föreskrift som det här är så är det ju något helt annat. För att vi tyckte ju att det är viktigt för svenska folket att veta vad som händer på, på fängelser. Det är ju skattebetalarnas pengar trots allt. Man kan ju fråga sig då, hur är det med tryggfrihetsförordningen och. Och allas rätt till i yttrandefrihet och informationsfrihet om man, om man har ställt upp såna här bestämmelser som ju uppenbarligen har ett enda syfte. Och det, det är att förhindra yttrandefrihet och informationsfrihet. Läser man det här dokumentet på det sättet så läser man det precis upp och nevligt. Det är inte så att vi inskränker den grundlagskyddade rättigheten. Men rent praktiskt så kan möjligheten att utöva grundlagsskyddade rättigheter vara ganska svåra när man sitter inne i anstalt. Det finns hänsyn som måste tas till behandling och så vidare. Och då, då måste vi naturligtvis i vissa avseenden så att säga, fatta beslut om det ska tillåtas eller inte. Uh, och det Jag tycker inte det är något speciellt märkligt. Du går inte in på ett sjukhus heller och, och fotograferar patienter hur som helst. Alltså det är självklart. Och varför Rickard A. R. Nilsson inte tillåts bli fotograferad i Kumlas besöksrum? Det kommenterar Lars Nylén så här. Ja, jag vill inte kommentera det ärendet om det nu då föregår- men en, en, en rättsprocess i det avseendet. Jag menar om det, den intagna själv vill... Var går då gränsen för när kriminalvården kan kliva in och säga att det här är inte bra för dig, det här får du inte göra? Ja, behandlingsskäl som jag sa, ordning och säkerhet, det är de tre skälen i huvudsak. Mm. Jo, alltså det är klart att vi inte kan komma in med tv-kamera eller stillbildskamera och fotografera vad som helst i ett fängelse. Där är det ju säkerhetsfrågor, va? Men att aktivt försöka hindra en viktig del av en demokratisk rättsstat, vad det bygger på, det, det är någonting annat. Det, det, det blir absurt. Det, det är rymningar och det, det är fånguppror och det är olika saker som händer. Det är mord ibland inom på fängelser och det begås olika brott. Ska vi inte ha insyn? Ska vi inte skilja det? Det avslöjas personal som tar in knärk. Ska vi inte ha insyn och kunna skilja någonting. Annat? Det är klart att vi det är en viktig uppgift för oss journalister. Sist hörde vi journalisten Dick Sundervall. Reporter var Jonas Alman. Som vi hörde anse bland andra Dicks undervall att det blir svårare och svårare att komma i kontakt med interner på fängelserna och att det har att göra med den nya kommunikationsstrategin. Men hur är det egentligen? Handlar det om ett legitimt sätt att öka säkerheten på landets anstalter? Eller är det ett sätt att begränsa yttrandefriheten? Jag träffade Journalistförbundets vice ordförande Arne König som ser den nya policyn som en del i ett systemskifte med minskad öppenhet som följd och Svenska Dagbladets ledarskribent Maria Abramsson som länge krävt höjd säkerhet i kriminalvården. Den här strategin den leder då till att man försämrar för eh, fångar att till exempel berätta om missförhållanden och också eh, för eh, anställda inom kriminalvården att berätta om missförhållanden. Och det kan ju leda till att du får en situation inne på anstalterna. Och, eh, vi funderar också på om det här skulle kunna vara en en strategi som också kan krocka med dels grundlagen i svenska men också med Europakonventionen. Hur menar du då? I Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna och också i den svenska grundlagen så uttrycks det ju tydligt att var och en har rätt att yttra sig fritt och kommunicera fritt. Sen finns det vissa inskränkningar naturligtvis av säkerhetsskäl och så. Men eh, det är också så att den här andan i den här policyn den är väldigt tydlig, den är inskränkande istället för att eh, åtminstone vara neutral och att kunna hjälpa till att, att eh, förmedla eh, kontakter mellan eh, intagna och medier. Klimatet på landets fängelse är så pass mycket sämre idag i form av... Eh, det är klientel som sitter där. Det är ett grövre klientel, det är ett klientel som ägnar sig åt brottslighet under tiden de sitter inlåsta och umgås med varandra i de rymslen de har. Och det är klart att den säkerhetshöjning som har skett för att komma in på en anstalt, inte minst på Kumla, den märker även journalister. I alla lägen är det inte möjligt att släppa in en journalist att tala med en intagen, och det tror jag man får acceptera. Men det här som står till exempel i kommunikationsstrategin att anställda ska inte agera ombud för journalister som vill intervjua klienter som man kallar det. Det är inget som gör dig orolig? Nej, jag tror inte att det är typiskt heller för, för kriminalvården att anställda inte ska agera eh, ombud åt journalister som man kan på goda grunder förutse, eh, vill kritisera den verksamhet man själv jobbar i. Det där gäller nog, det gäller nog överallt i samhället och jag vet inte om jag tycker just det är det stora problemet. Det stora problemet är väl om intagna skulle felbehandlas på ett sånt sätt och detta inte utan utanför murarna. Nu har ju dess bättre våra intagna möjlighet att skriva till justitieombudsmannen. Sen kan jag tillhöra väl denna falangen här i samhället som, som inte kanske tycker att journalister ska ha sådana våldsamt intima relationer just med intagna på Kumla. Det kan jag väl säga. Jag, jag kan... Hur menar du då? Vad jag, jag kanske saknar mer av i media det är reportagen om brottsoffren. Hur de upplever sina situationer. Hotar ett sånt här eh, dokument, den här kommunikationsstrategin, hotar det på något sätt rättssäkerheten? Ja, det, så kan man ju få det till om man vill. Men själv tillhör väl de som tycker att... Eh, rättsosäkerheten blir något värre om man inte kan lita på att dömda människor som har dömts till att, att sitta inlåsta sitter där utan under tiden samtidigt till exempel kan ägna sig och begå brott och jag vet inte om just detta exemplet med att journalister i något mindre grad kanske får inleda relationer med interna är ett uttryck för att rättssäkerheten minskar, jag tycker inte det vad säger du, Arne König? Jag ser en ökad fara för det och jag tycker att inleda relationer med det är för mig ett lite främmande begrepp. Jag tycker att journalister de ska kunna ha kontakter med alla delar av samhället och även om de måste intervjua brottslingar så måste det vara en tillåten och legitim verksamhet. Sist hörde vi Arne Königs vice ordförande i Journalistförbundet som alltså tror att kriminalvårdens nya kommunikationsstrategi kan strida mot grundlagens och Europakonventionens stadga om yttrandefrihet. Och nu några av veckans medienyheter. I Frankrike är det nu förbjudet att filma och sända ut våldsamt material för alla utom journalister. Det säger en ny lag som stiftats för att stoppa så kallad happy slapping, gängmisshandel som filmas och läggs ut på internet. Lagen kritiseras för att den hotar yttrandefriheten. Vanliga medborgare är ofta viktiga vittnen till myndigheters maktutövande. Men nu kan alltså videoupptagningar gjorda av icke-journalister komma att kriminaliseras. Regeringens fyra partier har ju hittills inte haft någon enad mediepolitik. Men nu ska den samordnas. Cecilia Wikström är Folkpartiets representant i en ny mediegrupp. Just för tillfället är det så att en person från varje borgerligt parti regelbundet träffas för att prata om knäckfrågorna. Sånt som skiljer oss åt. Och det är ju ingen hemlighet att mediepolitiken är en sån fråga. Och vi bidrar alla utifrån våra olika utgångspunkter för att få ihop det här på ett bra och konstruktivt sätt. En brottsundersökning av den ryska journalisten Ivan Safronovs död har inlätts. Safronov föll för en dryg vecka sedan ut genom ett fönster från sin lägenhet på femte våningen i Moskva. Han arbetade på affärstidningen Kommersant. Tidningens chefredaktör Ilja Bolavinov berättar i en intervju med Reporter utan gränser att Safronov före sin död arbetade med att undersöka rysk vapenexport till Mellanöstern. Tittarsiffror är något som hela tv-världen kretsar kring. Det handlar om att få så många tittare som möjligt och varje vecka väntar tv-chefer och annonsörer otåligt på de nya resultaten. Men varför är siffrorna så viktiga och hur går det egentligen till när man mäter dem? Vi har träffat en man som gjort en resa från en halv miljon tittare till som mest 35 000 och som misstror siffrorna. Och så hälsar vi på oss företaget där siffrorna tas fram. De har fullt upp och personalen firar nya kontrakt med tårta. MMS? Det sker stora förändringar i det svenska tv-landskapet. Det visar inte minst de senaste tittarmätningarna. De stora kanalerna tappar stadigt till de små som numera poppar upp som svampar ur jorden. TV7, Kanal 9, TV6. Det gör MMS, mediemätning i Skandinavien till ett allt viktigare företag och jag tänkte hälsa på. Hej. Kommer ni i firandet på någonting? Precis, jag precis avslutat ett jättejätte jätte det största i MMS historien, det Här testet av mobilt alltså direkt sändning i mobil telefon. Aha, det Är det ni firar med prinsesstårta alltså? Precis. Ja, på MMS firar man företagets framgångar. Inte så konstigt att det går bra när deras siffror är det som hela tv-branschen suktar efter. Men på kontoret visar det sig att ingen vill berätta för mig hur mätningarna går till. Utan jag får ringa till VD Pontus Bergdahl som är på skidsemester i Alperna. Pontus Vi mäter ju tv-tittarna och det innebär att eh, varje dag så levererar vi ju tittandet på alla Kanaler i, som man tittar på i Sverige. Pontus Bergedal berättar hur mätningarna går till. En frivillig panel på 1200 hushåll får en box med mätutrustning installerad hemma vid tv-apparaterna. På fjärrkontroller loggar alla olika familjemedlemmar in så att all tv som ses registreras på de olika personerna. Varje natt samlas allt tittande in och behandlas statistiskt så att man får fram en siffra som gäller för hela landet. Panelen blir en sorts mini-Sverige. Men hur vet man att den är representativ för hela befolkningen? Ja, då, då lägger vi ner ganska stor möda på att skapa oss en bild- av hur själva Sverige ser ut när det gäller tv-tittande. Så varje år så gör vi 10 000 intervjuer med slumpvis utvalda svenska personer. Enkätsvaren skapar bilden av hur tv-Sverige ser ut- när panelen ska sättas ihop är det den bilden som ska efterliknas. Jag undrar vad panelhushållen får i ersättning. Det är inte så mycket. Man får ungefär 700 kronor i trisslotter varje år. Hushållen som belönas med trisslotter styr alltså hela Sveriges tv-annonsmarknad- men alla stirrar sig inte blinda på tittarrapporter. Jag tar bussen till Södermalm för att träffa en man som rasat i tittarsiffror- men som misstror MMS-resultat. Hej, hej. Jag ska träffa Lars Adaktusson. Klockan är sju på tisdag kvällen- Lars Adaktusson äter sin middag, en baguette och en cola light, i ett nedsläkt rum inne på sin nya arbetsplats, Münchenbryggeriet på Söder i Stockholm. Från SVT har han gått till TV8, en stor och ganska stökig kontorslokal som delas med andra TV8-redaktioner och TV3s nyheter. Själv har han fått ta över det enda enskilda rummet, Åke Ortmarks gamla. Adaktusson har gått från att ha omkring en halv miljon tittare till en del av det. Men det bekymrar honom inte. Jag ska uppriktigt säga att, att inställningen till tittarsiffror på TV8 är mycket mer avslappnad än vad det någonsin har varit under de år jag har jobbat på Sveriges Television. Eh, där satt man varje dag eh, när tittarsiffrorna kom och eh, diskuterade och eh, gick igenom hur mycket om det var bra eller dåligt. Så funkar det inte här. Så att eh, när man säger att, att det är dåliga tittarsiffror så, så är det ingenting som, som jag känner eh, av här i huset eller att ägarna skulle tycka att det är dåligt eller att annonsörerna skulle tycka att det är dåligt. Men när det är sagt så självklart vill vi ha fler tittare. TV8 har harvat länge i lågtittarträsket. Med Adaktusson hoppas man förstås locka landets alla seriösa tittare till kanalen. Man har satsat stort på sitt nya kort med reklamkampanj, press och en uppmärksammad intervju med själva kanalägaren Kristina Stenbeck. Men det går trögt. Som max har man hittills nått blygsamma 35 000 tittare. Samma siffra som helt nya Kanal 9 fick direkt efter start. Men Adaktusson, han litar inte riktigt på siffrorna. Det kan ju verka som lite eh, bad-loser-resonemang eh, här. Men jag, så jag måste säga att jag, jag är tveksam till tillförlitligheten i MMS-siffror- när det handlar om titta siffror på de här nivåerna som, som TV8 har för tillfället. Eh, hur är det med... Med utplacering av de här boxarna, när man, man får två trisslotter för att ta emot en sån där box. Är vår publik intresserad av att få tri, två trisslotter eller av, tackar de nej till att ta in en sån där box? Den frågan bollar vi tillbaka till MMS-vd Pontus Bergedal. Ja, vi har ju det där har vi lite koll på det eftersom innan, de fick, innan familjen i fråga blir rekryterad så kollar vi om de passar in i, i vår panel då, och då... Då ser vi till att det är tillräckligt många som tjänar mycket respektive som tjänar lite. Så att den, den risken är väl hanterad i panelen. Än så länge är det i alla fall MMS-siffror som alla räknar med och som styr en hel bransch i snabb förvandling. Tillbaka kort till Münchenbryggeriet. Klockan är nu halv tio och det börjar dra ihop sig till sändning. Programledare och gäster är färdigsminkade. De 15 personerna som ska sitta i publiken tränas i att applådera med skjort. Ett nytt program ska sändas och nya tittarskiffror ska mäntas. Ja, Reporter här var Sara Heiman. Och Lars program nådde den här kvällen inte upp till mer än 10 000 tittare. Om två veckor är det upplagt för stor journalistfest i Örebro. För då delas nämligen den prestigefyllda guldspaden ut. Priser till de skickligaste grävande journalisterna. 20 bidrag har nominerats i sju klasser. Men det är något som lite udda med en av nomineringarna. Det var nämligen en bloggare som han först. Det handlar om avslöjandet av före detta handelsminister Maria Borelios ekonomi och boende. Ett avslöjande som snart därefter ledde till hennes avgång. Föreningen grävande journalister har nominerat tidningen Expressen för deras granskning. Men den som var först, bloggaren, är inte inbjuden till festen. Man ser ju, om man går in på, på, på min statistik på bloggen där jag ser de senaste besökarna så brukar det vara tydligt att det är folk i mediasvängen. Här är ju någon som varit inne från DN. TT har varit inne Vanligtvis är det mycket från regeringskansliet och, och riksdagen också. Magnus Ljungqvist är socialdemokratisk bloggare och bedriver sedan en tid tillbaka en slags medborgarjournalistik som man säger på nätet via sin blogg Magnus Tankar. Det var här uppgifterna först publicerades som fick förre handelsministern Maria Borelius att avgå. Hon hade då jagats i mer än en vecka av svensk media. Ja, egentligen är det väldigt enkelt. Jag eh, lyssnade på ett inslag på någon av eh, TVs nyhetssändningar där Maria Borelius förklarade varför hon inte hade betalat vitt för sin eh, städ- och hemhjälp. Och då berättade hon att hon inte hade råd. Sen låg det där och gnagde i min hjärna. Det var lördag så att klockan åtta på morgonen på måndagen så stannade jag hemma lite längre. Och så kastade mig på telefonen till skattemyndigheten och begärde ut kontrolluppgifterna. Och då publicerade jag det här på, ja, kring lunch på måndagen. Skopet var ett faktum. Magnus Ljungqvist var inte bara först ut med nyheten att handelsministern och hennes make tillsammans haft inkomster på över 16 miljoner under den aktuella tiden, utan dessutom först med nyheten att sommarhuset i Falsterbo ägdes av ett bolag på Kanalöarna. Först ett dygn senare gjorde tidningen Expressen ett stort avslöjande om bland annat samma saker. Men när föreningen Grävande journalister om två veckor delar ut sitt pris till bästa grävande journalistik så är det Expressen och inte Magnus Junkvist som har nominerats. I sin anmälan till Guldspaden skriver Expressen journalisterna att de inte har sett eller inspirerats av Magnus Junkvists blogg. Juryn vill inte kommentera varför men enligt reglerna kan inte bloggbidrag nomineras till skillnad från till exempel det amerikanska Pulitzerpriset. Men på nätet är många bloggare syliga i sina kommentarer. Martin Jönsson som bloggar för Svenska Dagbladet och Isobel Heidelkamp som har en fristående blogg menar att Expressen, om de vinner, åtminstone borde höja en skål för Magnus Ljungqvist. I Norge är han idag känd som ministerdräparen och kanske är det en slags ironi att Magnus Junkvist, veckan före prisutdelningen i Örebro blivit inbjuden av den norska motsvarigheten till grävande journalister. Skup för att prata om bloggarnas makt och hur det egentligen gick till när en enskild bloggare lyckades med något som ett helt drev av traditionella medier misslyckats med. Hallå? Jan Gunnar Furuly är reporter på Aftenposten och den som bjudit över Magnus till Norge. Det som Magnus Junkrist gjorde var att han tog en telefon till skattemyndigheten i Stockholm som kunde upplysa att ju sån var det. det. Det är intressant, det är jävla intressant att varför gjorde inte någon, varför tänkte inte någon av de traditionella medierna på det? Det var ju egentligen ganska lätt att han gjorde. Han, han satt inte och gravde i dagensys för att få ut det där. Och Jan Gunnar Furely menar att man i Norge mer än gärna skulle ge sitt grävpris till en bloggare. Så hur ser då den svenska föreningen för grävande journalister på allt det här? Ja, juryn för guldspaden vill inte uttala sig. Nomineringar och motiveringar får så att säga tala för sig själva. Men ordföranden för grävande journalister i Sverige, Matti Stenrosen, antyder att det kanske ändå är dags att se över reglerna. Alltså den här bloggosfären är ju en... en... En ny värld, en spännande ny värld. Och föreningen är väl inte riktigt up-to-date i den frågan. Och det, det är ju en sak som vi måste diskutera. Ju större det här blir, just, just, ju angelägnare blir det ju förstås att, att diskutera den här frågan. Om vi ska ha en, en specifik klass för, för bloggar. Har du själv läst bloggen som det handlar om? Jag har försökt att komma in där men jag blev utkastad. Jag sa för det. Ja varför det? Det finns något virus där som gör att, att vårt system inte inte tillåter mig att vara där inne. Ja, vad, vad konstigt. Mm. Det är ju ett avslöjande som, så jag vet att jag var först, alla vet att jag var först, det är lätt att se. Och samtidigt så tycker jag ju att det är ett avslöjande som också förtjänar ett, ett grävpris. Det har haft ett stort inflytande på svensk politik. Det visar ju att, att man på en blogg kan bedriva undersökande journalistik och få stort genomslag för det. Så att jag är både glad över att jag har blivit nominerat och sen så är jag ju förstås, jag menar, det ska jag inte sticka under stor, men jag är lite ledsen över att det inte var jag. Sist hörde vi bloggaren Magnus Ljungqvist. Reporter här var Martin Wiklin. Medierna är slut. Nästa vecka handlade bland annat om grävande och kön. Finns det manligt och kvinnligt inom den granskande journalistiken? Lyssna gärna då. Medierna görs av tredje statsmakten, Media AB.